Оповідь детектива. Довге прощання. Примітка. В порівняння з назвою одного з найвідоміших крутих детективів американського письменника Реймонда Чандлера «The Long Goodbye» – «Довге прощання» 1953 року, відзначеним жанровою премією «Едгар» та екранізованим. Я знала, що справа стане особливою, щойно він увійшов у мій кабінет. Він був прекрасний. не жіночий, ні мазунчик за стандартними модели чоловіків зірок ГБТ – а просто прекрасний. Маленький, не вищий від мене, при тому що народилася та виросла я на лузі з його гравітацією в один і три рази сильнішою, ніж на старій землі. Вже за секунду він беззастережно виказав, що не місцевий. Надто хороші пропорції для його компактного тіла за критеріями мережі, атлетичний, хоча й худий. Обличчя й тут із вивчення цілеспрямованого завзяття. Низький лоб, гострі вилиці, охайний ніс, тверде підборіддя і широкі вуста в яких угадувалися чуттєвість та домішки впертості. «Очі великі, Карі. Здавалося, йому ще немає 30 стандартних років. Зрозумійте мене, я не займалася його класифікуванням тієї ж самої миті, коли він зайшов. Першим я подумала, це клієнт, а другим, дідько, який же прекрасний хлопець. Пан Ламє. Ага. Пан Брун Ламє із семережних розслідувань. Ага. Він озирнувся, ніби не зовсім мені повірив. Я розуміла цей погляд. Мій кабінет знаходиться на 23-му рівні старого промислового вулика в секторі старих копанок району Залізної свині на Лузі. У мене три великі вікна, що виходять на технологічний канал номер 9, де завжди темно і мжичі через значне протікання фільтру на верхніх рівнях вулика. Крайвид переважно складається із покинутих автоматичних доків та проржавілих швелерів. Добісан, це дешево. А більшість моєї клієнтури переважно телефонує, а не приходить з особистим візитом. «Можна присісти?» – запитав він, очевидно вдоволений думкою про те, що справжнє детективне бюро мало квартирувати в такій дірі. «Звісно», – махнула я йому на стілець. «Пан...» е, Джоні, – Джонні, відповів він. Як на мене, він не належав до того типу людей, котрі обходяться самим іменем. Грошима від нього так і пахло. Тут мався на увазі навіть не одяг, а він хоч і носив сіро-чорний костюм вільного крою та склади кращої якості від середньостатистичної. Мене просто не відпускали відчуття, що хлопцю класу не позичати. З акцентом також у мене не складалося. Я досі добре орієнтуюся в діалектах, професія зобов'язує. Але ніяк не могла визначити його рідну планету, не кажучи вже про конкретний регіон. Тим я можу вам зарадити, Джонні. І я показала пляшку шотландського віскі, яку збиралася ховати в момент, коли він увійшов. Друже Джонні похитав головою. Можливо, він подумав, що я пропоную йому хильнути прямо з шийки. Та хай му чорт, в мене класу теж хоч греблю гати. І за диспенсером води стоять пластикові чашки. Пан Ламія, промовив він зі своїм вишуканим акцентом, який і досі вислизав од мене. Мені потрібен детектив. Так це і є моя робота. Він замовк на мить, соромився. Багато клієнтів вагаються, перш ніж пояснити суть справи. Не дивно. 95% замовлень, пов'язані з розлученнями та іншими побутовими негараздами. Я дала йому час зібратися з думками. Питання досить делікатне, нарешті спромігся він. А як же, пан... Е, Джонні, більшість моїх замовлень вписується в цю категорію. Я маю зобов'язання перед унімережею, а все, що стосується моєї клієнтури, регулюється дією закону про захист прав особистості. Геть усе конфіденційне. Навіть той факт, що ми зараз спілкуємося з вами. Навіть якщо ви передумаєте мене наймати... Типова дурня, оскільки при бажанні... Правоохоронці могли покопатися в моїх справах у будь-який зручний для них момент. Проте я відчуваю, що цьому хлопцеві необхідно було дати розслабитися. Господи, який же він був прекрасний. Ага, кивнув він, і ще раз озирнувся, а потім подався вперед. Пан Ламі, мені потрібно, щоб ви розслідували вбивство. А от це вже цікаво. До цього я сиділа, відкинувшись назад на стільці та закинувши ноги на стіл. Тепер же мусила випростатися і нахилитися ближче до нього. «Убивство, ви впевнені? А як же органи? Вони тут ні до чого». «Так не буває», – промовила я, занепавши духом від того, що маю справу з недоумком, а не клієнтом. Приховання вбивства від представників влади заборонено законом. А сама тим часом подумала. «То ти в нас убився, Джоннику?» Він усміхнувся і похитав головою. «Не в цьому випадку. Що ви маєте на увазі?» «А те я маю на увазі, пан Ламі, що вбивство відбулося, але поліція – ні місцева, ні загальна гегемонія» не знають про нього, і їхня юрисдикція на нього не поширюється. Це неможливо, повторила я. За вікном у канал разом зі ржавою мжичкою сипалися іскри помислового електрозварювання. Поясніть, убивство відбулося поза мережею, поза протекторатом. Місцевих органів влади там не існує. У цьому вже прочитувалася певна логіка, свого роду. З іншого боку, хоч обийте, я не розуміла, про що він говорив. Навіть на загумінкових планетах, та в колоніальних світах існують поліцейські. На борту якогось Еге ж, Це сфера відповідальності міжзоряного транспортного управління. Зрозуміло. У мене вже кілька тижнів були самі лише гульки. Давайте вже, діліться подробицями. Але ж ця розмова все одно вважатиметься конфіденційною. Навіть якщо ви не візьметеся за цю справу. Абсолютно. І якщо ви її візьмете, то звітуватимете тільки переді мною. А як же? Мій майбутній клієнт завагався і потер тендітними пальцями підборіддя. «Згода», – нарешті проказав він. «Можете почати від самого початку. Кого вбили?» Джоні вирівнявся, ніби уважний школяр. У його щирості можна було не сумніватися. «Мене». На те, щоб виводити з нього всю історію від початку і до кінця, пішло 10 хвилин. Коли він скінчив, я вже не вважала його божевільним. Божевільною була я бо збиралася взяти цю справу. Джоні, а його справжнє ім'я виявилося шифром із цифр букв і їхніх груп, довших від моєї руки, був кібридом. Про кібридів мені доводилося чути. А кому ні? Колись навіть обізвала кібридом свого першого чоловіка. Але я вже ніколи не думала, що сидітиму зі справжнім таким в одній кімнаті. Чи вважатиму його до біса привабливим. Джоні був штінтом, штучним інтелектом. Його свідомість, чи то його, назвати її, як вам заманеться, плавила собі десь у базовій площині мегаінфосфери Технокорду. Подібно до всіх інших, окрім хіба що чинної виконавчої директриси Сенату та сміттярів штінтів, я уявлення не мала, де знаходиться той Технокорд. Штучні інтелекти мирним шляхом позбулися людського контролю понад три століття тому, задовго до мого народження. І хоча і надалі служили гегемонії в ролі дорадників речі спільної, контролерів усіх інфосфер, в ряди годи користуючись своїми прогностичними здібностями, щоб упереджувати значні наші помилки або стихійні лиха. І тим не менш, у цілому Технокорд вів своє власне незбагненне і цілковите нелюдське життя, нікого в нього не втаємничуючи. Мені це здавалося справедливим. Зазвичай люди і штучні інтелекти перетинаються в інфосфері. У разі потреби вони здатні генерувати інтерактивну голограму. Пам'ятаю, під час церемонії інкорпорації мауї заповітної до складу гегемонії та підписання договору посланців від Технокорду підозріло нагадували стару зірку-голоматографа Тайрона Бейтвейта. А от кібриди – це геть інша справа. Виготовлені з людського генетичного матеріалу, вони набагато людяніші зовні та в очевидній поведінці, навіть у порівнянні з тими самими андроїдами. Відповідно до угод між Технокордом та гегемонією, кібриди існували – у вкрай обмеженій кількості. Я поглянула на Джоні. З погляду штінту, прекрасне тіло та інтригуюча особистість, що сиділи навпроти мене за столом, напевно вважалися банальним придатком, об'єктом дистанційного управління, трошки складнішим, але все ж таки неважливішим від десятків тисяч інших сенсорів, маніпуляторів, автономних одиниць або ж решти об'єктів, якими будь-який штучний інтелект міг скористатися впродовж робочого дня і виведення з експлуатації такого Джоні навряд чи б його збентежило сильніше, ніж мене процедура манікюру. Боже, ну і марнотратники ж спало мені на думку. Отже, кібрид. Так, ліцензований. У мене віза користувача Семережі. Добре, почула я себе ніби зі сторони. Значить, хтось убив вашого кібрида, і тепер ви хочете, щоб я з'ясувала, хто саме? Ні. Він мав каштанові кучері з рудим відблиском. Так само, як і акцент, Зачістка мене спантиличувала. Чомусь вона здавалася архаїчною, але я точно десь її вже бачила раніше. Убили не просто моє тіло. Нападник убив самого мене. Вас? Так. Вас, як сам штучний інтелект. Точнісінько. Я нічого не розуміла. Штінти не вмирають. Принаймні в мережі про таке ніколи не чули. Не розумію, зізналася я. Джоні кивнув. На відміну від людської особистості, яку можна наскільки я розумію, принаймні так склався консенсус, вмертвити існування моєї власної свідомості припинити неможливо. Однак у результаті нападу відбулося, так би мовити, переривання, і попри те, що мені доступний, скажімо так, дублікат спогадів особистості, тощо відбулася втрата даних. Деяка інформація була знищена під час нападу, і от саме в цьому значенні нападник вчинив убивство. Зрозуміло. Я збрехала, перевела подих. «Ну, а влада у штучних інтелектів, якщо така існує, або кіберполіція гегемонії, хіба не до них потрібно було б звертатися?» «З особистих причин не можу», – відповів мені привабливий молодик, якого я намагалася сприймати як кібрида. «Важливо, навіть необхідно, щоб я обійшовся без консультації із цими джерелами». У мене від здивування піднялася брова. Він говорив, наче був моїм пересічним клієнтом. «Запевняю вас, правив він далі». Йдеться не про порушення закону чи етичних норм. Просто це трохи ніяково для мене особисто в аспекті, який я не можу пояснити. Я склала руки на грудях. «Послухайте, Джонні, це дуже недоладна байка. Ну, я маю на увазі, що мушу вірити вам на слово в тому, що ви кібрид. І з власного досвіду можу припустити, що ви просто шахрай». Вираз обличчя молодика ураз набув здивованого виразу. Я про це не думав. «Як мені довести, що я той, за кого себе видаю?» Переведіть мільйон марок на мій поточний рахунок, навіть не завагалася я, у Трансмережевому банку. Джонні всміхнувся. Тієї самої миті задзвонив мій телефон і з його екрану сколошканий чоловік на фоні коду Трансмережі проказав. Перепрошую, пан Ламі, але ми хотіли поцікавитися, чи, е, враховуючи розмір вашого депозиту, ви не хотіли би поговорити про умови зберігання довготермінових вкладів або взаємні гарантовані можливості на ринку? Потім, відрізала я, банківський робітник кивнув і зник. Це могла бути і симуляція, зауважила я. Так, усмішка Джоні була приємною, але навіть у такому разі цього цілком досить для того, щоб удовольнити вашу цікавість. Не обов'язково, він здвигнув плечима. Якщо припустити, що я справді той, за кого себе видаю, то візьметеся ви за справу чи ні? Угу, зітхнула я, мої розтінки менші від мільйона марок, 500 на день плюс витрати. Кібрид кивнув. «То це значить вашу згоду?» Я підвелася, натягла капелюха і зняла стареньке пальто з вішалки біля вікна. Схилилася над нижньою шухлядою і поклала до кишені батьківський пістолет. «Гайда», – сказала я. «Ходімте», – погодився Джонні. «Тільки куди?» «Хочу подивитися на місце, де вас убили». Поширений стереотип, що уроженці Луза Терпіти не можуть, коли доводиться полощати вулик, бо, мовляв, їх одразу вражає напад агорафобії, якщо вони потрапляють у місце просторіше від торговельно-розважального центру. А правда тому, що більшість своїх справ мені доводиться робити в іншосвіті, поза походять вони з іншосвіття. Для початку це всякі дармоїди, що уникають систем стеження під час користування мережою телепортів і змінюють особистість для того, щоб розпочати життя з шістого аркуша. Пошуки дружин фліртувальниць, яким здається, що побачення на іншій планеті порятує їх від викриття. Зникли діти і пропащі батьки. Та щойно ми покинули ворота телепорту з анфілади залізної свині, то я не тільки здивувалася, а й завагалася, чи йти далі. Ми потрапили на порожнє кам'яне плато, яке, здавалося, тягнулося до нескінченності. І якщо не брати до уваги бронзовий прямокутник порталу над нами, ніде не було видно і сліду цивілізації. У повітрі тхнуло несвіжими яйцями. Небо здавалося перекинутим казанком жовто-бурої барви, наповненим нудотного виду хмарами. Земля навколо вся полущилася і мала сірий колір за повною відсутністю ознак життя, навіть лишайників. Я уявити не могла, наскільки далеко від нас обрій, але відчувалася, що ми високо та бачимо на дуже значну відстань. І, попри все, не могли роздивитися ані дерев, ані кущів, ані тварин. «Де ми в Біса знаходимося?» – спитала я, адже була впевнена, що знаю всі планети мережі. «Мадг'я», – відповів Джуні. в чиїх хвостах ця назва прозвучала якось по-особливому, бридко та неприємно. «Уперше чую», – заявила я, поклавши руку в кишеню, де намасила перламутрове руків'я автоматичного пістолета. «Офіційно вона ще не входить до мережі», – пояснив Кібрид. «Офіційно це поки що колонія Парваті, але ми всього лишень у кількох світлових секундах від бази Збройних сил Гегемонії. Тому телепорт сюди провели ще до того» як Мадгія приєдналася до протекторату. Я озирнула пустку навколо. Мені було зле від смороду діоксиду сірки, і я боялася, що зіпсую свій костюм. Колонії? Ближні? Немає. Тільки парочка невеликих міст у протилежній півкулі. А найближчий населений пункт? На Містечко на три сотні мешканців. Понад дві тисячі кілометрів на південь. То чому ворота телепорту знаходяться аж тут? Потенційні родовища. Джонні обвів сіре плато рукою. Важкі метали. Щойно почався видобуток. Консорціум домігся дозволу на побудову понад сотні порталів у цій півкулі для простіжого доступу. «Гаразд», – проказала я, – «місце для вбивства – саме те, що треба». «Навіщо ви сюди прилітали?» «Не знаю». Цей фрагмент із пам'яті зник. «З ким ви сюди прилітали?» «Теж не знаю». «А що ви знаєте?» Молодик запхав свої тендітні руки в кишені. «Хто б... чи що б мене не атакувало?» Користувалося воно при цьому зброєю, яку в Технокорді називають вірусом СНІД-1. Що це таке? СНІД-1 був людською інфекційною хворобою періоду до гіджри, пояснив Джоні. Викликав дисфункцію імунної системи. Цей вірус так само діє і на штучні інтелекти. Менш ніж за секунду він проникає в систему безпеки і запускає смертоносні програми фагоцити проти власника, самого штучного інтелекту, проти мене то природним шляхом заразитися цим вірусом неможливо. Неможливо, сміхнувся Джоні. Це все одно, що спитати в жертви розстрілу, чи не сама вона впала на кулі. Я знизала плечима. Слухай, ну, якщо тобі потрібен експерт із базової мережі чи штучних інтелектів, то звернуся ти не до тієї жінки. Геть, як інші 20 мільярдів бевзів, я просто вмію заходити в інфосферу. А так, в усьому, що стосується світу привидів, я повний нуль. Я навмисно використала старий термін, Аби подивитися, чи розворушить він його. Знаю, холоднокровно відповів Джонні. Мені від вас потрібно інше. І що ж вам від мене потрібно? Знайти, хто мене сюди привів і вбив, і навіщо він це зробив. Гаразд, чому вам здається, що вбивство сталося тут? Тому що саме тут я відновив контроль за своїм кібридом після на реконструкції. Тобто ваш кібрид виходив із ладу, коли відбулося знищення вірусом? Так. І довго це тривало? Моя смерть? Майже хвилину перш ніж запустилася резервна персона. Я не змогла втриматися від сміху. Що тут смішного, пан Ламія? Ваші уявлення про смерть. Карі очі посумнішали. Вам це смішно? І це при тому, що ви не маєте ані найменшого уявлення, що значить ціла хвилина від'єднання стану для компонента технокорду. Цілі епохи часу інформації. Тисячоліття ізоляції. Еш, ні грами не напружуючись, я втрималася від сліз. То чим займалося ваше тіло, ваш кібрид? Поки ви там свої кутушки персони переставляли, чи як воно там у вас відбувається? Певно було в коматозному стані. Автономний режим не передбачено? Звісно. Тільки не у випадку відмови всієї системи. Ну і куди ви прийшли? Перепрошую. Коли повторно запустився кібрид? Де він знаходився? Лежав ось тут. І з розумінням кивнув Джонні, показав на каменюку менш ніж у п'яти метрах від порталу. По цей бік чи по той бік? По той. Я підійшла до Брили і оглянула місце злочину. Жодної крові, жодних записок, жодних знарядь убивства, ні сліду, ні натяку на те, що тут колись цілу вічність хвилини пролежало тіло Джоні. Криміналісти з поліції, може, і накатали б цілі томи про мікроскопічні та біотичні докази, які тут знаходилися, але в моїх очах то був суцільний камінь. Якщо ваша пам'ять насправді зникла, поцікавилася я, то звідки ви знаєте, що разом із вами був іще хтось? покопався в архіві телепорту. А ви бува не потурбувалися дізнатися, як звали вашого загадкового супутника або який номер його універсальної карти? Ми обоє скористалися моєю карткою. Одна особа? Так. Я кивнула. Архіви телепорту допомагали б розкрити абсолютно будь-який злочин, вчинений між світами, аби портали забезпечували справжню телепортацію. Транспортні архіви могли б відтворити суб'єкта аж до останнього грама маси та фолікули. Натомість портали, грубо кажучи, Прогризали дірку в часопросторі з допомогою фазової сингулярності. Тому якщо телепорт-злочинець користувався чужою картою, єдине, що можна було дізнатися про нього, це відправний та кінцевий пункти призначення. Звідки ви телепортувалися? Із центру Таокита. Є код порталу? А як же? То ходімо. Договоримо деінде. інде. А тут-тут геть усе просмерділося аж до неба. Це така стара ексвіта абревіатура на позначення центру Таокита, однозначно найбільш людний світ у мережі. Крім 5 мільярдів власного населення, що чіпляються за житлову площу на території більше, ніж у половину меншої від Старої Землі, він має ще й орбітальний комплекс, де мешкає ще півмільярда. Це не тільки столиця гегемонії та резиденція Сенату, а ще й діловий центр міжпланетної торгівлі. Тож цілком природно, що номер термінала, який видобув Джуні, привів нас до комплексу 600 телепортів в одному з найвищих хмаросягів Нового Лондона, найдавнішого та найбільшого району міста. Хай, Бог миле, вирвалося в мене. Треба випити? Поблизу комплексу знайшовся непоганий вибір барів, серед яких ми вибрали відносно спокійний генделек, оформлений під корабельну таверну. Темний, прохолодний, з надміром фальшивого дерева та несправжньої міді. Я замовила собі пива. Під час ведення справи я не вживаю міцного алкоголю або флешбеку. Інколи мені навіть спадає на думку, що тільки самодисципліна і досі дозволяє мені займатися своїм ділом. Джуні також замовив собі пиво, темного німецького гатунку, яке розливають на Ренесанс-Векторі. Я себе зловила за думкою, що цікаво було б дізнатися, якими ще поруками можна було б зацікавити кібрита. «Що ще вам пощастило дізнатися, перш ніж ви опинилися в мене?» – поцікавилася я. Молодик розвів руками. «Нічого». «От паскудство», – шанобливо відказала я. «Це був жарт. З усіма можливостями штінту, які вам підвладні». «Ви спроможні простежити все, що ваш кібрид робив? І де він це робив? Упродовж кількох днів до пригоди?» «Ні», – відсорбнув зі свого кухля Джоні. «Я міг би це зробити, але існують вагомі причини, чому я волів би залишити супутні штучні інтелекти несвідомими власного розслідування. Ви підозрюєте когось із них?» Замість відповісти на запитання, Джоні просто передав мені випуску з придбаннями, здійсненими його універсальною карткою. Через утрату пам'яті внаслідок мого вбивства п'ять стандартних днів пройшли повз мене. Ось зміни на карці за цей період. Мені, здається, ви згадували, що від'єднувалися на хвилину. Джонні пошкрайбав щоку пальцем. Мені пощастило, що я випав з інформаційних потоків, чий обсяг дорівнює тільки п'ятьом дням. Я махнула людині-офіціанту і замовила ще одне пиво. «Послухайте», – сказала я, – «Джонні, ким би ви не були, я не зможу знайти жодної зачіпки якщо не знатиму про вас і вашу ситуацію побільше. Навіщо комусь вас убивати, якщо вони знають про вашу здатність до реконструкції, чи що воно там у біса таке? Я бачу два можливі мотиви. Не відриваючись від пива, промовив клієнт. Я кивнула. Перший – спричинити втрату пам'яті, що їм, власне, і вдалося зробити, промовила я. Відтак це означає, що те, про що, на їхню думку, ви мали забути, перевернуло вашу увагу впродовж десь так минулого тижня. То який другий мотив? «Передати мені повідомлення. От тільки я не розумію, в чому воно полягає, чи від кого надійшло. Вам відомий хто-небудь, кому потрібна ваша смерть?» «Ні». «Жодних ідей?» «Узагалі». Більшість убивств, розвивала я думку, відбувається внаслідок раптової, бездумної люті і вчиняються особами добре відомими жертві – членами сім'ї, друзями чи коханцями. Більшість навмисних убивств – людьми, наближеними до жертви. Джоні не казав нічого. У його обличчі мене ще страшенно вабило. Якась чоловіча сила у поєднанні з жіночою обачністю, можливо, очі. У штінті бувають сім'ї, допитувалася я. Ворожнечі, гризота, сварки, як у коханців. Ні, легко всміхнувся він. Існують квазісімейні домовленості, але вони повністю позбавлені необхідного емоційного складника чи відповідальності, притаманних людським родинам. Сім'ї штучних інтелектів це головним чином, кудові групи, необхідні для виявлення місця зародження певних обчислювальних трендів. Тобто ви не вірите в те, що на вас напав інший штучний інтелект? Це можливо. Крутив у руках свій келих Джонні. Я тільки не розумію, навіщо їм нападати на мене через мого кібрита. Можливо, так простіше? Можливо. Але це ускладнює роботу нападника. У базовій площині інфосфери ефект був би куди смертоносніший. Крім того, я взагалі не бачу мотивів для іншого штучного інтелекту. Це безглуздо. Я ні для кого не становлю загрози. «Навіщо вам кібрид, Джонні?» «Може, якби я зрозуміла вашу роль в осьому цьому, то побачила би мотив?» Він узяв прецель і почав із ним гратися. «У мене є кібрид. За великим рахунком, я є кібрид через те, що моя функція – спостерігати за людьми та реагувати на них. У якомусь сенсі колись я і сам був людиною. Я спохмурніла та похитала головою. Поки що нічого не було зрозуміло. «Ви щось чули про проекти повернення особистостей?» – спитав він. «Ні». Ну, наприклад, коли стандартний рік тому Збройні Сили відтворили персоналію генерала Горація Гленнонгайта для того, щоб зрозуміти, чому він був таким блискучим полководцем. Про це говорили в усіх новинах. Ага, так от, я є чи був значно давнішим та складнішим проектом повернення. Моя базова персона ґрунтувалася на поеті зі Старої Землі періоду Догіжри, стародавньому поеті, який народився наприкінці XVIII століття за старим календарем. «Дідько, як же можна відтворити особистість, яка загублена в часі?» «За письмовими документами», – пояснював Джуні, «Листами, щоденниками, критичними біографіями, свідченнями друзів, а найбільше за його поезію. Симулятор відтворює навколишнє середовище, під'єднує всі відомі чільники і опрацьовує творчість на вспак». «Вуаля, маєте базову особистість. Спершу продукт був грубим, але станом на момент моєї появи він якісно неабияк поліпшився». Апробація відбувалася на поеті 20-го Езрі Паунді, самовпевнені до абсурду, упереджені за межами всякого здорового глузду та практично абсолютно божевільній персоні. На її відлагодження пішов рік, поки ми нарешті не збагнули, що персона виявилася точною. А не з повна розуму була сама людина-прототип. Геніальна, але не з повна розуму. «І що тоді?» – спитала я. «Ну, збудували вони вашу особистість на основі мертвого поета. Далі що?» Особистість стає шаблоном, за яким розробляється штучний інтелект. Тібрі дозволяє мені виконувати свою роль у спільноті базової площини інфосфери. Роль поета. Радше поеми, сміхнувся Джоні. Поеми? Тривалого мистецького проєкту, але не в людському значенні цього слова. Можливо, головоломки. Задача зі змінними, завдяки якій штучні інтелекти інколи спроможні доходити несподіваних проривів у серйозніших сегментах аналізу. Ніфіга не розумію. Гадаю, це і не має значення. Я взагалі сумніваюся, що моє призначення могло стати причиною нападу. А що ж тоді могло його спричинити? Жодної гадки. Я відчувала, що коло замикається. Хай буде так. Я спробую щось дізнатися, чим і з ким ви займалися ці п'ять останніх днів. У вас іще є чим поділитися, крім виписки по карці. Що скажете? Джонні похитав головою. Ви ж повіддяєте, чому мені так? Важливо знати, хто і навіщо на мене напав. А то, ви не можете спробувати це повторити. Саме так. Як мені на вас вийти, якщо виникне потреба? Джонні передав мені чіп доступу. Лінія безпечна? Надзвичайно. Супер. Повернуся, коли матиму що розповісти. Ми вийшли з бару і рушили до комплексу телепортів. Він уже був пішов геть, коли я наздогнала його за три швидкі кроки і схопила молодика за руку. Я вперше його торкнулася. Джонні, як звуть поета зі старої землі, якого відтворювали?» «Повертали. Байдуже. Того, на чій основі збудували вашу персону штучного інтелекту?» Привабливий кібрид завагався. Я помітила, які в нього довжелезні вії. «Яке це має значення?» «Хто знає, що тут має значення?» Він кивнув. «Кіц, – проказав він. Народився у 1795 нашої ери. Помер від туберкульозу у 1821. -му. Джон Кіц. Переслідування будь-кого низкою телепортів переходів збіса неможливо. Особливо, якщо потрібно лишатися непоміченим. Це вміють робити органи мережі за умови, що на завдання виділено під півсотні агентів плюс трошки екзотичних та вкрай дорогих хай-тек-іграшок. Не кажучи вже про співпрацю з транспортним управлінням. Де, однак, це фактично не здійснено. І попри те, для мене мало велетенське значення перевірити, куди відправиться клієнт. Джуні не озирався, коли й перетнув площу перед комплексом. Я заблизького кіоска, простежила за ним і допомогою кишенькової камери, коли він набивав код на ручному монідиску, ставив свою картку і вступив у світляний прямокутник. Використання ручного монідиску, певно, означало, що він прямував до громадського порталу загального користування, оскільки приватні телепорт-коди зазвичай прошиваються на конфіденційних чіпах. Чудово. Я звузила діапазон пошуків десь до 2 мільйонів порталів на 150 із гаком планетах мережі і в половину меншої кількості їхніх супутників. Поки однією рукою я набирала на камері команду повтору, намагаючись крізь окуляр прочитати на збільшені послідовність цифр, які Джонні набрав на монетиску, іншою я потягнула за червону підкладку пальта, дістала червоний картуз під свою нову червону куртку і насунула його до шок понище на очі. Кутенько перебігши площу, я шукала в комп'ютері інформацію про дев'ятизначний код переходу, який розгляділа в камері. Я знала, що перші три цифри відповідають планеті Панна Ціндао Сішуан. Усі коди світів я знала на пам'ять. А миттєвістю пізніше вже з'ясувала, що код порталу вів до житлового району першого експансійного міста Вансінь. Я поквапилася до першої відчиненої кабінки і телепортувалася з неї. Вийшла я на стерті бруківці на маленькій площі перед комплексом телепортів. Навколо один до одного похилилися стародавні східні ядки, а над вузькими провулками нависали карнизи пагоди. Повсюди юрмилося та стояло в проходах багато народу, і хоча більшість із людей були очевидними нащадками біженців періоду довгих перельотів, котрі засилили ПЦС, поміж них товклося й чимало інших світян. У повітрі ширіали аромати незвичних рослин, каналізації та вареного рису. Прокляття! прошепотіла я. Неподалік віднілося ще три портали, і жодним із них не користувалася безперервно. Джоні міг звідси телепортуватися куди завгодно. Замість того, щоб одразу повернутися на Лус, я забарилася на місцевій площі, оглядаючи її та прилеглі завулки. А тим часом подіяла таблетка меланіну, прийнята мною перед тим, і тепер я перетворилася на юну негритянку, або юного негра, поза по мені з одягнуту у модну бахмату куртку червоного кольору і в картозі із поляризованим дашком, важко було однозначно визначити стать. Я не квапом гуляла околицями та робила знімки туристичною камерою. Трекінгова пігулка, яку я розчинила у другому кухлі німецького пива Джонні, вже давно поділа, і тепер уеф-позитивні мікроспори, так би мовити, висіли в повітрі. Я могла йти за його видихами. Натомість виявивши яскравий жовтий відбиток долоні на темній стіні, Яскравий жовтий у моєму спеціальному козирку, видимий тільки в еф-діапазоні. Я відстежила слабкий слід, який залишив його просяклий одяг, коли він торкався каменю чи стін крамничок. Джоні обідав у кантонському ресторані менше, ніж у двох кварталах від телепортів. Вабила своїми запахами смажанина, але я втрималася і не зайшла. Майже годину, поки він їв, тинялася серед книжкових крамничок у провулках і торгувалася на базарчику. Потім він повернувся на маленьку площу з телепортами і відправився собі гей. Цього разу він скористався кодом із свого чіпу – приватний портал, що найпевніше вів до особистого помешкання. Тому довелося двічі спробувати щастя з карткою Лоцманом. Чому тільки двічі? Бо, по-перше, картка абсолютно нелегальна, і якби мене з нею зловили, то це коштувало б мені ліцензії. І з безсовісно дорогим, зате естетично бездоганним чіпом Хамелеоном та тося Сільви це, звісно, малоімовірно. А по-друге, я б найвірогідніше опинилася у вітальні помешкання Джоні, що навряд чи можна було б назвати приємною ситуацією, із якою б я так просто викрутилася. Але то виявилося не його помешкання. Ще до того, як я побачила вуличні знаки, я впізнала знайому збільшену силу тяжіння, п'яне бронзове світло, запах оливи та озону в повітрі мій лус рідний дім. Джоні телепортувався в приватній житлових маросях середнього рівня безпеки в одному з вуликів Бергсона. Можливо, саме через це він обрав моє агентство. Ми були майже сусідами, не більше 600 км відстані між нами. Мого кібрида ніде не було видно. Я навмисно йшла так, щоб не приваблювати уваги камер спостереження, запрограмованих на боротьбу з волоцюгами. На дверях не знайшлося ані списку мешканців, ані номерів, ані імен, а також жодних реєстрів, доступних через комлог. За моїми оцінками, Тій шпаківні східного вулика Берсона могло тулитися до 20 тисяч окремих квартир. Мої наклепнички починали вивітрюватися, суп зі спору звіювався, але я все одно перевірила два радіальні коридори, перш ніж виявила слід. Джонні мешкав у крилі зі скляними підлогами понад метановим озером. На його сенсорному замку досі жеврів слід папілярних ліній. Я зняла з нього знімок з допомогою свого джентльменського набору квартирного злодія. І телепортувалася додому. Урешті-решт я простежила, як мій мужчина обідає в китайському ресторані та вертається додому ночувати. Чимало здобутків, як на один день.